Podívejme se společně na první čtení, které jsme slyšeli, a jde o poslední o zášho prorodství. Prok znovu hlása Boží lásku k Izraeli. vyzývá k návratu k hospodinu u vědomí vlastných providení, jak píše verce Izraeli k hospodinu svému Bohu, neboť si padl pro svou nepravost. V podstatě je to výzva i pro nás. Neustále se obracet k Bohu. Rozvinnutím perikopie je líčení překrásných přírodních scén, jak jsme to slyšeli. Bůh se přirovnává k rose, která poskytuje život tomu, co vysklo. Úžasný symbol. Bůh dává život. Tak národ rozkvete jako lilie když si představíme jaké jak je krásná, znešená. Příkladem nádhery je moudrá oliva a příkladem pronikají vůně je Libanon, jož cedry rozlévají vůni. Rozsobu do Izraeli vykvete jak lilie, jak Libanon vyžene své kořeny. Tak je Bůh, náš otec. Tím se chce vyjádřit, jak Izrael znovu rozkvete, jen co se rozhodne vrátit se k hospodinu. Tam je ten základ. Pak je sám hospodin přejovnan ke stromu, jož stínu se kmeny občeství, získají nové síly a celý národ rozkvete jak vinice. Další symbol, vinice. Vrátit se a v mém stínu budu bydlet, obily budou pěstovat, vyraší jak réva, budu mít vě hlas jak libanonské víno. Pro obnovený izel je Bůh tím, kdo bdí a naslouchá. Bůh je živý. On ví o nás. Je jak chci přiš pevný, silný strom, věčně zelený. Jde o metaforu, jak říkají biblisté, pro Boží všemohoucnost. Díky níž Izrael ještě může přinést plody. Tak je to i s námi. My můžeme přinášet tě plody. Desátém vešika prykopa končí tím, že moudrým svěřuje pochopení všech prorodství. Kdo je moudrý? Kež tomu porozumí, domádu vtip, ať to pozná jsou hospodinové cesty, spravedlivý po nich kráčejí, bezbožný však na nich padnou. Moudrost znamená kráčet spravedlivým životem po hospodinových cestách. Církevní otcové připomínali, že to, co nám konkrétně umožňuje kráčet s pánem a přinášet v něm ovoce, je neustále myšlení na Boha neustále, vždycky, poděkovat, poprosit. Tajemství opravdového života spočíval především v tom, že se neustále vracíme k Bohu ve svém srdci. Papež František ve své enciklíke to si píše, Bůh, který nás volá k velkoryse odanosti a odrzdání všeho, poskytuje nám síly i světlo, které potřebujeme k další cestě. V srdci tohoto světa zůstává stále přítomen Pán života, který nás velmi miluje. On nás neopustí, nenechá nás samotné, protože se definitivně spojil s naší zemí a slovo se stalo tělem a přebýval mezi námi. A jeho láska nám ustaviše dává nalézat nové cesty. Jemu buď chvála na věky. Amen.